El temps dels últims dies ha fet endarrerir l'inici de les feines forestals pròpies de la tardor a la serralada de Marina i és que la meteorologia dels darrers mesos està propiciant que durant aquesta tardor la majoria de comarques de Catalunya tingui un elevat perill d'incendis i és per això que el Departament d'Agricultura i Medi Natural de la Generalitat ha decidit allargar la prohibició de fer foc en zones forestals fins al 31 d'octubre i no descarta prorrogar aquesta mesura excepcional si el risc persisteix. N'ha donat detalls la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez. La veritat és que hem tingut un mes d'octubre que no era ni molt menys el que estàvem esperant després de que havíem tingut un estiu molt favorable amb unes quantitats d'incendis pràcticament que no es podrien ni parlar ni ni hectares podrien parlar del que havia sigut aquest estiu i malauradament aquesta setmana ens ha sobtat per unes temperatures altíssimes amb una humitat molt, molt baixa i clar, fa, fa pràcticament dos mesos que no plou a la serralada i a tota la resta de la província. Per tant, fins al 31 d'octubre queda prohibit encendre aquest tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena, en els terrenys forestals, sigui o no, poblats d'espècies arbòries i també a la franja de 500 metres que els envolta. També queda prohibit cremar rostolls, fer focs d'esbarjo i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. Cal dir que les previsions meteorològiques d'aquesta setmana apunten a unes condicions més pròpies a aquesta estació de l'any, però tot i així, des del parc encara esperaran unes setmanes a iniciar els treballs de neteja dels boscos. S'han de començar les fines forestals, però eh, hem d'esperar, perquè igualment que no es pot cremar i s'ajorna aquestes previsions, doncs no podem entrar al bosc a començar feines forestals, sinó que hem d'esperar una mica, hem d'esperar que el temps eh, torni el que ha de ser la tardor i llavors sí que tornarem a fer les feines preventives que al llarg de tot l'any hem de fer per després poder patir d'estius més tranquils. D'altra banda, per ajudar al manteniment dels boscos, el Consell Comarcal del Maresme ha fet una sessió de material a l'ADF de la Conreria. En concret es tracta de màquines desbrossadores i motosserres que es van adquirir en la campanya de neteja dels boscos arran del temporal de neu i vent del març del 2010.